Välkomna till Tolkning pågårs bonusavsnitt. Jag heter Albin Tanke och idag samtalar jag med Cecilia Narnfelt som är chef för Svenska kyrkans forskningsenhet. Hon är disputerad teolog och docent i genusvetenskap och är aktuell som en av huvudföreläsarna vid Lundstiftst teologdag. Jag har fått äran att samtala med henne utifrån boken Luthersk kallelse. Handlingskraft och barmhärtighet. Det kommer att bli ett samtal om kallelsebegreppet och de olika perspektiv det kan rymma. Om nåden som grund för allt. Om att ge och att bära. Om att få och bli buren i frihet och ansvar för varandra. Vi samtalar om vikten av att provtänka tillsammans. Om livets olika mödor. Och hur vi bygger meningsfullhet. Demokrati, jämlikhet, genusperspektiv, kallelse att möta. Är det är några av alla de spår vi kommer in på i samtalet. Nu börjar vi. Välkommen Cecilia Narnfeldt. Tack så mycket. Varför är det viktigt att tala om Luther och Luthers nu? Jag tror ju att det alltid är viktigt att tala om Luther och Luthers kallelse. men just nu så tror jag att det är, handlar mycket om att när man funderar mycket över identitet och vad är det som jag ska göra om mitt liv och det är klart att det är en aktuell fråga alltid, men det är, ja, det, är det ju nu då. Då behöver vi prata om det igen. Mm. Uh, märker du att det här mm. reformationsåret 2017 hjälper till att ställa de här uh, frågeställningarna och samtalssämnena på sin spets? Om jag ska vara helt ärlig så, så tycker jag inte att nuet alltid finns i de frågorna som kommer i relation till reformationsåret. Utan att det blir lätt att hur tänkte man då? Hur tänkte de? Uh, och så dröjer det innan man kommer fram till nu. Just det. Det dröjer innan man kommer fram till nu, ja men det är ja. bra. Nej, men det, det är ja. lite så, Jag, det, det är fler historiska frågor eh, och kulturarvet och ett eh, tankearv som vi har än att det skulle vara ett levande kulturarv, mm. Mm. faktiskt. Um, om vi ska liksom börja från början, vad är, det, vad är det centrala i kallelsetanken för dig? För mig är det centrala egentligen ja, alltså, den vändningen som Luther och fler i hans tid också gjorde att det, det här handlar om att Gud kallar alla människor och han går alla det, att det finns en liksom tanke om att eh, det liv jag lever spelar roll och att det spelar roll i en medmänsklighet mm. det är det centrala för mig i den tanken Ja, och, och hur har vi då förvaltat det över århundradena? Alltså, jag tänker på vår arbetsmarknad och situationen kring identitet och yrkesroll mm. som vävs väldigt starkt samman. Mm. Hur, kan, hur kan Luthers tankar bli en, en hjälp till oss idag, tänker du? Ja, jag tänker ju att eftersom det här har präglat mycket av vårt, eh, vår arbetskultur eh, på gott och ont så tänker jag att om både det som låser och så måste man ju gå tillbaka till de gamla tankarna för att kunna låsa upp det men också för att ta tillvara på det jag menar, det fanns skäl till varför det här slog an och fick jättemycket spridning och var viktigt för många människor så det finns värde i det sättet att tänka också som man inte kanske ska kasta ut bara för att det finns saker som är ambivalent i den här tanken också mm. Jag hör, eller det hör vi nog alla det här med att ja, Kalle har bara sjuksköterskan mm. och prästen, det är väl klassiker. men äm, att just tänka kring kring det som ett, ett liksom levnadsförhållningssätt mm. alltså uppdraget som människa till den andra mm. som du återkommer mm. till i din bok mm. som jag ska nämna också nu specifikt Det är en bok Luthersk kallelse, handlingskraft och barmhärtighet. Mm. För det är mycket den boken som mm. vi nu utgår från. Men, mm. men just att, att, se, att se på sitt liv utifrån mm. den andra eller mm. medmänniskan. Och där är tanken i sin grund. Ja, den är, den är helt klart så. Alltså Luther hade en väldigt tydlig bild av att de människor man har, står i relation till där har man sin kallelse. Alltså det, det är något viktigt, det är ett grundläggande ansvar och också att de har ansvar för mig, det finns ju en ömsesidighet i det det är inte bara jag som har ansvaret utan andra har ansvar för mig just det, det tänker jag mig också är kopplat till, till nåd ja. ehm, som ju är, när man talar arbete och talar kallelse och tjänst och så så får man inte glömma bort tänker jag med att koppla in nåden mm. ehm, för att det kan bli väldigt det kan ju bli det Nå, nåden finns ju inte riktigt alltså, nåden är någonstans förutsättningen för kallelsetanken. Alltså nåden har sin plats. Jag har ett liv. Jag har fått jättemycket gott. och därför så kan jag ägna mig så mycket åt andra. Just det. Ungefär så att jag har nåden i ryggen så att jag kan hämta kraft att orka. Just det, det, är, det är alltings förutsättning botten. Ja. Det att ja. Vi tar avstamp mot världen. Ja. Mm. Hur tänker du att lutters gamla texter eh, kan liksom bli konstruktiva för i, i dagens mm. församlingsarbete till exempel i, i Svenska mm. kyrkan? Mm. Ja, eh, jag försöker ju i den här boken att bjuda in till min verkstad. Mm. <laughs> Och jag tänker att ett, en, varken en bibeltext eller luthers texter eller så, eh, automatiskt funkar inspirerande. Det gör de inte. Jag måste ha någon fråga med mig. Mm. Mm. Jag måste ha en angelägenhet med mig. Och jag tänker ju att den här typen av tolkning det handlar om textlärarliv brukar jag snurra runt med. Och att det tar sin utgångspunkt i ja, det liv jag står i som ställer en massa frågor hela tiden. Um, och så vänder jag mig kanske till en bibeltext eller ibland till en lärotext som Luthers texter är. Och så hittar jag och försöker ställa de här dialog med varann. För det stämmer ju sällan. Det, det, det funkar ju inte. Jag, ibland blir det goda yxkaft och ibland så fungerar det alldeles utmärkt. Och det där håller jag på att hantera den här boken. Hur, alltså har, du för jag, jag, har du något exempel Som man skulle kunna ja, göra det ta... tydligare med? Ja uh, I en tidigare bok så har jag jobbat Jättemycket med texten om den rike ynglingen Ja, ja. Det är en kallelse Eller ja, en bland många Tänker jag um, Och då är det så här att, vad, ska jag vinna för att vinna, eller vad ska jag göra för att vinna ett evigt liv Säger den här rike ynglingen Och den frågan har jag aldrig ställt mig <traces> Nej men lite liknande frågor kan jag ha ställt mig. Ja. Till exempel, hur ska, jag, hur ska jag leva för att vara levande? Hur, ja. hur ska jag känna att, att livet är värt att leva? Alltså, frågor kring livet. Men jag kanske formulerar dem på ett lite annat sätt. Men det kanske är lite likartat så att jag ändå kan gå in i den där texten och försöka känna igen mig och bli utmanad på lite samma sätt. Du försöker alltså på något vis... Putsa ner och tolka, till alltså vad, är det för, vad är det för grund i den där frågan? Ja. Och hur kan den vara som översatt till eh, exakt likadant behov men kanske uttryckt då i en helt, ett helt nytt sammanhang? Ja. X antal århundrade ja, senare. Eh, så att vi, att vi fångar eh, på något vis... Eh, något, meningen ja. <laughs> kanske med ja. frågan eller åtminstone få hjälp i mitt meningsskapande Just det. Ja. jag tror inte att det finns en mening eller att det går liksom att hitta något som är dolt för mig utan, men däremot så håller jag på och meningsskapar och det är viktigt mm. och den mening som jag landar i är förmodligen det som kommer att ge mig handlingskraft mm. Mm. och i bästa fall en barmhärtighet med mig också mm. ungefär så, alltså det är så texterna är ju en resurs både för att kunna säga, ja men det där känner jag igen eller oj, nej men det där blev jobbigt det måste jag bråka med och brottas med och en del så har jag ju arbetat med Luthers texter också att jag bråkat, jag tycker han läser helt fel när han tolkar första mosebok ja. men jag kanske inte kan kräva att han ska tolka det som jag gör, nej. men då får vi väl diskutera det han och jag ja. bra, bra utgångspunkt ja. och det blev det blir spännande saker som kommer ut. Ja, för det, för det är ju inte självklart att, att Luther ska ge ett svar på min fråga. Nej. Vad vet vi om alla hans avsikter? Nej, och vad visste han om barnomsorg i den bemärkelsen vi har? det. Han vet en hel del om omsorg om barn. Mm. Men ingenting om förskolor. Nej, och den typen av av hur vi organiserar nej, oss på olika nej. vis i samhället. Och varför gör du det? Liksom? För att mm. han levde inte det samhället. Men det finns ett antal andra kärnpunkter som man vet en hel del om. Utifrån sina förutsättningar. Och det Men, finns mängder, jag inte vet om lutter. Klart, ja, precis. Ja, det, det, jag, jag är med på ja. tankebanan. <laughs> ja. Men jag tänker just det. Alltså samhällslivet idag är stort där vi står inför massor av olika frågor som som handlar om det här med, med nådtjänst och kallelse och arbetsliv och frågor om civilsamhällets roll och medborgarlöner. Vi ser på tv och läser tidningar så är ju den här, de, de här samtalen är igång. Mm. De, debatten rullar. Mm. Eh, hur skulle Luther kunna bli till hjälp i detta? Alltså han talar ju säkert mycket eh, rakt in i de här frågorna men vi kanske inte ser det. Nej. Eller Nej, och det, där har jag funderat jättemycket på Hur mycket kan man använda rakt av ja. Och hur mycket måste man faktiskt säga att, Nej men vi behöver tolka och vi behöver läsa Men kanske inte alla måste läsa Luther um, Men det finns ett antal saker som han tänkte till Och som har färgat vår kultur Och som har gett väldigt goda avtryck Och det handlar ju bland annat om en, en syn på att nåden är det som faktiskt... Alltså, vi måste inte prestera vad gäller att ha ett existensberättigande. Det har vi. Mm. Alltså, det är en sån grundbult i en luthersk teologi. Och där är han tydlig och klar. Och han har också en teologi där smärta får plats utan att behöva vara... Alltså, det är inte det som att smärtan är meningsfull i sig- men den finns med i en kristen livstolkning. Jag tänker att det handlar inte det också mycket om att på något vis erkänna det vi faktiskt känner. Alltså både av sorg ja. och av, av livssvårigheter ja. som ju vi märker ganska snabbt om vi är människor. Ja. Men kan på olika vis också trycka undan och... Att erkänna dem för att det blir en hjälp också till ja. att kunna komma fram och leva. Ja. Och där har han ett brett spektra. Ja. Väldigt ja. brett spektra. Båda av högsta glädje, innerligaste eh, förundran till den här djupaste smärtan och ångesten. Alltså det, han skriver ju om allt. Ja, ja det är inte minst det här att eh, verkligen uh, hjälpa oss och uppmana oss till att eh, glädja oss. Mm njuta. Mm. Mm. Kom igen, det finns det liksom. också. Släpp, släpp dig fri, mm. men också att våga känna det du känner mm. och låt det bli till. Alltså det är lite grann så jag, jag mm. läser um, och det blir väl viktigt för mig att sätta in det då i ja. i samhällssyn. Mm. Skulle du säga att um, att Luther's tankar och, och hela den reformationsrörelsen som kom ut av hans tankar? Skulle du säga att det var demokratins vagga? Är inte ensamt. Nej. Det tror jag inte. Alltså det finns frön av det och, och en tradierare ett kristet arv som har det tillsammans med flera andra religiösa traditioner. Men jag skulle nog säga att demokratin så som vi känner den då, då behöver vi ha upplysningsperioden ja. till det. Men också eh, de praktiska rörelserna i slutet av 1800-talet med, med frigörelsekamp och eh, fackföreningar och folkrörelser och, och så. Så att det, det är ju långa processer som... Men visst finns det med. Det finns ju en utbildningstanke. Just det. Och också eh, myndiggöra myndig, tanken. Ja, myndiggöra tanken. Att man faktiskt... Eh, var och en kan ta emot evangeliet Var och en kan Åtminstone vara myndig inför Gud Och förmodligen inför människor Ganska långt Just det. Fast, alltså, Där har vi inte lutter med oss hela vägen Nej. Han, han, han var ett barn Av sin tid Han orkade långt men inte hela vägen Tror jag man kan säga Vi ska inte göra honom till demokrat För det var han inte Nej eh. Nej, allting ska förstås utifrån ja. sin tid men jag tänker mycket på det här att eh, jag behöver inte en präst för mm. min, mitt samtal med Gud Nej. utan jag, kan, jag blir myndiggjord mm. eh, inför det gudomliga mm. och det tänker jag mig för mig blev det en hjälp att liksom också tänka mm. eh, att komma fram, att våga göra min röst hörd mm. också i samhälleligt perspektiv Absolut men, som sagt, det är inte men, men, men Luther drar det inte hela vägen nej. Den jämlikheten inför Gud Hela vägen till jämlikheten Mellan människor han, han, han tar det Ända fram till en barmhärtighet En medmänsklighet Ett medskapande Men han tar det inte till en jämlikhet mellan människor Nej, nej. nej och Det är väldigt viktigt att se ja. Så att vi inte också förvanskar vad han sa. Nej, precis är precis tiden såg ut. Um, och det var inte hans intresse. Alltså, vi har en bibelteolog där. Mm, just det. Hans intresse var att göra Bibeln tillgänglig för människor. För det är det vi kan hitta vår plats i världen med hjälp av. Mm. Det är hans bild. Så att sen konsekvenserna ute i samhället och så där, där är han inte alltid. Man brukar säga så här att det, eh, han, han skapar ingen socialetik, en individualetik ja, men ingen socialetik mm. utan det måste lutherska teologer alltid bygga efter honom Ser du det som en av dina uppgifter? Nej, det tycker jag är kyrkans uppgift tillsammans. Okej. Ja. Nej, jag vill bara ha kontrollfråga. Ja. Nej, för jag tänker att det, det vi var inne på lite innan, det här med du, som du också skriver i din bok, att, att fruktbart teologiskt arbete engagerar både text, lära och liv. Och att, att på något vis hör det ihop. Mm. Och det är så vi måste, måste, men det är så vi kan förhålla oss. Mm. För att på något vis för världen att gå framåt Eller hur ja, man ska ja. formulera det Och där tänker jag Forskning har en roll Forskning har absolut en roll um, att, att, att vi behöver Ha människor som Får förmånen att Ägna sig åt att göra ordentliga Närläsningar mm. För annars så blir det väldigt mycket föreställningar Som aldrig kritiseras och får, Som får snurra, i, snurra runt Utan att vara motsägda Alltså vi behöver den här typen av kritisk lösning som forskning ger. Just det. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag det, det, det, det är alltid viktigt. Det är kanske ännu viktigare idag. För det, det vi håller på med då det handlar inte om alternativa fakta– –utan att det är faktiskt att ta fram fakta, väga dem mot varandra– –göra bedömningar och, och försöka skapa så stadiga underlag vi kan– när materialet är skört, för det, precis som du sa för, vi kan inte riktigt fullt ut veta alla avsikter och sammanhang kring texter som skrevs för hundratals år sedan. Mm. Man må, måste vara väldigt försiktig och göra kloka bedömningar. Och, och Då kräver det vana att läsa texterna. Du forskar kring, kring lutter, men du är också genusforskare. Mm. Och det märks ju i din bok, tycker jag, hur du försöker måla samman och ställa frågor och, och hjälpa läsarna att tänka vidare. Mm. Mm. Vad har det mest intressanta varit för dig att, att se med dina, med dina perspektiv på detta? Oh, det var en väldigt bra fråga. Ja, det, var, det, var om det, det första som var intressant var att säga, går det överhuvudtaget att ställa de här två orden i dialog med varann. Jag, jag sätter det här ordet livspussel och kallelse i en slags dialog. Och bara det att tusa ihop dem, det, det, livspussel, har inte, alltså det är inte alls samma förutsättningar för Luther i det. Men han tänker ändå kring livet och vad som är centralt i livet. Sen är ju livspussel, alltså det är ju ingen sån här högprioriterad fråga i teologiska sammanhang. Men för människor är det, det Och jag tror att det är inte bara en fråga för kvinnor idag. Utan det är en sån här vardagsfråga för både män och kvinnor. Men det bagatelliserar de här konsekvenserna av ett jämställt arbetsliv som vi väl faktiskt strävar jag menar ju att livspusslet står vi därför att det är nästa steg i jämställdhetsordningen i samhället. Vi har bara inte några bra lösningar. Nej, och att, det är en, jag tänker också att en uppgift för evangeliet är ju att jag med, avslöja över- och underordningssamhället ja. och komma med den befrielsen. Och för mig var det nog en av de viktigare sakerna det var när jag började vända tillbaka och pröva kan kallelsetanken eh, ge, se, liksom lyfta någon konstruktivt ur livspusslet? För då vände jag det också tillbaka till en dialog tillbaka till eh, den genusforskning som finns som ofta betraktar livspusslet som något enbart negativt. Och det jag kunde se var att alla de här skärningspunkterna gör att livsfrågor ställs på sin spets hela tiden. Fast vi orkar inte se det för att det är så vardagligt. Så vi, vi, vi, vi ser liksom inte eh, alla livsfrågor som faktiskt finns där i alla hämtningar och lämningar och planeringar och eh, scheman och eh, allt som vi vill och strävar efter och man kanske inte måste göra samtidigt. Och, det, det, det väcker ju alla kallelsefrågorna. Vad är det jag gör med mitt liv? Vad är det som, någon, som är något värt? Vad är meningen just nu? Ska jag göra någon prioritering? Bara för att det händer någonting. Det bryter in någonting som är ofta oväntat. Alltså, vi, alltså, alltså barn blir ju alltid oplanerat sjuka. Ja. Till exempel. Och Så, Nej, men... jo, så är det ju. Jag har ju en... En liksom inlärd kunskap om att jag lever mer av det jag får än det jag presterar. Livet är mer gåva än prestation. Mm. Det, jag har liksom. Jag anammar den mm. kunskapen, mm. men att den verkligen kryper ner i min kropp och mm. blir sanning för mig, det är ju lite besvärligare. Ja. <laughs> och, och jag mitt i mitt livspussel. Och jag tänker, hur kan. Hur kan hela den här rörelsen och hur kan vi bli hjälp då? Jag tror om man, om man jag, har, jag har, tycker inte jag har så mycket lösningar egentligen i eh, boken just på det. Men däremot att en av sakerna handlar om att menar, ta de här sakerna på allvar. Att ta de här situationerna på riktigt. Det är inte slentrian och rutin utan det händer saker i det där livet som pågår. Och att det är viktigt för att jag ska liksom fördjupa mig och för att lära mig att prioritera och att leva ett liv så som jag själv har tänkt. Och där är ju kallelsetanken ett sätt att kunna ge redskap in att, att prata om vad är det som är viktigt. Och då handlar det inte så mycket om att man ska reflektera över sin egen kallelse. Eller vad jag är kallad till Eller så Det blir en för individualiserad bild Vi har med det i, i arvet kring Vad kallelsetanken kan vara Och då har det varit viktigt för mig Att liksom hitta ett annat sätt Om ja, Kallelse hur då då mm. Och då Har ju liksom mejslat fram det här begreppet Kallelse att möta Och det innebär inte Att lägga ett krav att varje möte Ska vara meningsfullt eller bli det Men det kan vara det det kan vara en chans att se något nytt. Ja, för jag alltså jag, jag jobbar i flera år eh, på gymnasieskolor som gymnasiepräst. Och där möter jag ju ofta den här synen att, att frågan sig, och det är kanske till också ett sätt att vara i sin utveckling. Men det här frågan ställs, Vad ger det mig? Mm. Och det är ju också en del av det individualiserade mm. i samhället att om inte det ger mig någonting så mm. behöver jag inte göra det, då ska mm. jag inte göra det och mm. säkert en hel del av den kraften mm. är det är bra att du sätter en gräns mm. men eh, jag tänker också kallelse att möta som du skriver mm. om och som du gör en liten tabell kring också i din bok blir ju till hjälp för där, där kommer du ju med de här för mig Hjälpen att nyskapa, alltså sök varandra, agera på nya sätt, se mm. den andra. Alltså Det jag tycker mig höra då att fråga också, vad kan jag bidra ja. med? Ja. Och den frågan kanske inte blir, är jättevanlig idag, jag vet inte. Nej, och, och det som jag verkligen inte är vanligt. Är, men är, I början så skriver jag ju om det här med att här ska jag skriva om en diskurs som vars, eh, alltså vi hanterar livspusslet som diskurs med att där ska vi säga nej. Det är själva lösningsalternativet. Men rätt svar på karlisen är att säga ja. Men hur ska det gå ihop? Det går ju inte. Fast jag menar ju att det gör det. Att man, det är precis det som gör att det går att ställa det i dialog med varandra. Att det blir en spänning som gör att jag faktiskt kan reflektera. Det. Det, och, det, och där tror jag att tanken har En jätteviktig uppmaning Att se Jag ska inte leva för mig själv Jag ska leva med andra Och vad är då mitt bidrag Precis liksom som att Gud Lever Och blir till genom ja. oss På något ja, vis alltså ja. hur, vi, hur vi skapar våra situationer Och där är ju jag väldigt för mig sa Carter Hayward Som är eh, amerikansk teolog Hon, hennes gudsbild Har betytt mycket för mig Eller hennes sätt att uttrycka den Att Gud är kraften som uppstår I ömsesidiga relationer mm. Och då är frågan Vad är ömsesidigt Och den har hon ställt själv Att hon var nog lite för Första gången hon, hon yttrade det där Men ömsesidigheten är ju faktiskt När man står där och behöver varandra i någon mening Eller att den ena verkligen behöver den andra Alltså det finns någonting naket i det Och många som har stått i det där och ändå vågat stå kvar Kan ju beskriva precis det här med vilken kraft det är, det är I ett sånt möte ja, Intressant för jag har inte tänkt på ömsesidighet tidigare Det hjälper mig nu känner jag ja. <laughs> att, att se det som... Jag alltså I stället för likriktat, ja. att det är exakt likadant, så är det liksom på något vis en utgångspunkt. Mm. Att, alltså delande. Mm. Du är sårbar, jag är också sårbar. Ja. Mm. Hur gör vi nu? Ja. Ja. Men det är skillnad på att ställa frågan, hur gör jag nu? Och att ställa frågan, hur gör vi nu? Just det. Jättestor skillnad. Och att när man står i situationer där vi ska svara mm. nej eller svara Aj, ja, ja. Att göra reflektionen. Vad händer om jag svarar på det sätt som jag nu inte tänker göra? Nej. <laughs> Och Precis. göra det in i sitt huvud att, först. Att, ja. Och att, att liksom någonstans våga tänka det. Just det. Och sen kanske våga göra det också. Och kanske hitta någon att resonera med ja. kring det men det brukar jag prata om det där med provtänka ihop, Just det. Alltså det, det, det är lite så mm. tror jag. Man kan ju provleva lite också med vissa saker, man kan, man kan också våga möta någon man inte brukar möta riktigt. Eller stanna någon med en sekund till och byta några ord till och se vad bär det här för. Det är så att möta. Ja, det är så som du att skriver om det. Ja. Ja. Och det. Då är vi på det individuella planet fortfarande. Eller ganska nära relationella planet. Jag tänker ju att man även gruppvis kan agera så rent medvetet. Att man försätter sig i möten man inte brukar ha. Och ska vi titta nationellt så har vi haft ett stort sånt möte hösten 2015. När det kom väldigt många människor som var tvungna att lämna sina hem. Och där vi blev kallade att möta dem. Och vi gjorde det. Mm. Väldigt många har gjort det. Och väldigt många kan berätta om hur det har förändrat eh, liv. Ja. Och det har öppnat, för, det har öppnat för, helt... Helt... för helt nya tankar. Man har gjort nya livsval efteråt och så vidare. Det, det, ja. Och det tycker jag är intressant, alla de här mötena. Inte för att göra det till något gott att de var tvungna att fly men, men att också se andra dimensioner av vad som händer så att det inte är vi som hjälper. Det är inte bara så. I mötet är... sker jätte, jätte jättemycket mer och det är precis det som är kallelserna. Tack för detta. Eh, vi ska avsluta. Tiden går snabbt. Är det någonting eh, jag har missat och fråga om. Jag tänker att du har föreläst Då på Teologdagen. <laughs> har du någon, något ämne eller någon, någon rubrik? Som, det här har du inte frågat om, Albin. Det vill jag gärna hinna säga. Ja, det finns en dimension i det. Ja. Mm. Och den fick jag påpekad av en norsk doktorand. Att jag var hon, när hon läser mig så tycker hon att jag är extremt noga med att säga att vår allra viktigaste kallelse är att inte döda utan att ge liv. Och där någonstans tror jag ligger botten i min läsning av vad kallelsetanken i sin barmhärtighet handlar om. Att inte döda, men att ge liv. Och när du säger det så börjar jag också gärna tolka att inte döda betyder inte bara att inte döda <går> alltså det vill säga inte ta någon av dagar Nej. utan att inte kväva, inte lägga något på precis inte... det och ett oerhört starkt krav ja. och det utmanade henne, den doktoranden hon tyckte det var ja, jag tänker hur ofta låter vågar jag låta tusen blommor blomma ja det är så mycket enklare att begränsa och beskära och försäkra sig om men botten på kallelsetanken är att bejaka. Protektionismens tid kanske inte alltid är kallelsens tid. Det finns mycket kritik som kan komma ur kallelsen ja. mot den tiden vi lever i, tror jag. Intressant. Tack så mycket Cecilia Nörnfeldt. Tack ska du ha. Lyssna gärna på fler avsnitt av Tolkning pågår. Du finner oss via tolkningpagar.blogspot.se eller sök en vanlig sökmotor efter Tolkning pågår så hittar du oss. Där finner du fördjupad information och naturligtvis alla tidigare avsnitt. Tack för att du har lyssnat. På återhörande.